Capitolul 5. Căci știm că dacă acest cort, locuința noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu ca să ne făcută de mână veșnic în ceruri, căci de aceea și îi suspinăm în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuința noastră cea din cer, dacă totuși vom fi găsiți îmbrăcați ar nu goi, că noi, cei ce suntem în cortul acesta, suspinăm îngreuiați, de vreme ce dorim nu să scoatem haina noastră, ci să ne îmbrăcăm cu celălalt pe deasupra, ca aceea ce este muritori să fie înghițit de viață. Iar cel ce ne-a făcut spre aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat noua arvună a Duhului, îndrăznind deci totdeauna și știind că, petrecând în trup, suntem departe de Domnul, căci umblăm prin credință, nu prin vedere, avem încredere și voim mai bine să plecăm din trup și să petrecem la Dumnezeu, Domnul. De aceea ne și străduim ca fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuți Lui, pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. Cunoscând deci frica de Domnul, căutăm să înduplecăm pe oameni, dar Lui Dumnezeu îi suntem bine cunoscuți și ne dăjduiesc că suntem bine cunoscuți și în cugetele voastre, Căci nu vă spunem iarăși cine suntem, ci vă dăm prilej de laudă pentru noi, ca să aveți ce să spuneți acelora care se laudă cu fața și nu cu inima. Căci dacă ne-am ieșit din fire, este pentru Dumnezeu, iar dacă suntem cu mintea întreagă, este pentru voi. Căci dragostea lui Hristos ne stăpânește pe noi care s-o cotim aceasta, că dacă unul a murit pentru toți, au murit deci toți și a murit pentru toți, ca cei ce viază să nu mai vieze lor și, ci aceluia care pentru ei a murit și a înviat. De aceea noi nu mai știm de acum pe nimeni după trup, chiar dacă am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu-L mai cunoaștem. Deci dacă este cineva în Hristos, este făptura nouă, cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi, și toate sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine prin Hristos și care ne-a dat nouă slujirea în pentru că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine însuși, nesocotindu-le greșalele lor și punând în noi cuvântul împăcării. În numele Lui Hristos așadar ne înfățișăm ca mișlocitori, ca și cum însuși Dumnezeu va îndemna prin noi, Vă rugăm în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, căci pe El care n-a cunoscut păcatul l-a făcut pentru noi păcat, ca să dobândim întru El dreptatea Lui Dumnezeu.